Plugule. Plugule! Cine te a născocit ca să frământi așesurilor coaje și să înleznești îndătinat de a scoate în urmăți bobul însutit? Cine ți-a pus cuțitul în pământ și a pornit cu soarele întâiul, hotărnicind moșii căpătâiul și dumicatul socotitul și la sfânt? Cinapur ce în ploaie și furtuni și-a brăzdat în negură și zloată, șesul blajin și gras, în tia dată cu blesteme dești și rugăciuni. S-a îndăcinat copilul cel pitic să are și să strângă puție, o sânda și a schimbat o bucurie, clădindu-și slăvi și veacuri cu nimic.